Приветствую вас, шановні слушатели. В эфире программа «Слово». В студии ведущие Олена Захаревич и Олексей Богданович. Сегодня в нашей программе такие темы. Ми розповімо дещо про походження таких українських прізвищ, як Шевченко, Левадовський, Довгалевський, Сірко, Коцюбинський, Шухевич, Василишин, Палій, Дзюба, Майборода та інші. Нагадаємо про характерні риси побудови словосполучень і речень української мови. Надамо слово професорові Катерині Городинській для відповіді на ваші листи. Пан Франко писав у одній з наукових праць, що ім'я та прізвища людини – це вірні й невідступні товариші, які супроводять її від колиськи до могили, хоч і крокують поруч нас із заслоненим обличчям, тому що ми переважно не знаємо їх походження та значення. Саме це незнання часто спричиняє помилки чи то у написанні, чи то у відмінюванні, чи у наголошуванні прізвища. Звісно, сьогодні власні імена вживаються у такому вигляді, як вони зафіксовані у документах. Проте інтерес до свого родоводу і до походження прізвища, зокрема, спонукає багатьох людей з'ясовувати ці питання, а часом і вносити зміни у документи. Мабуть, мало хто знає, що українські прізвища чи не найстаріші в Європі. У всякому разі, в 17 столітті майже всі українці мали прізвище. Дехто успадкував їх від предків ще з князівських часів. Порівняємо. У Франції простий люд отримав прізвище лише на початку 19 століття, завдяки указу імператора Наполеона I. Російські селяни отримали прізвище лише після реформи 1861 року. Єдиний народ Європи, у якого досі немає сталих прізвищ, це ісландці. У них ім'я батька автоматично стає прізвищем для дитини. Тому чоловіки мають прізвище на кшталт Петерсен, тобто син Петера. А жінки – Петер Дотір, дочка Петера. Відома співачка Б'йорк має повне ім'я Б'йорк Гудмутс Дотір, тобто дочка Гудмутса. Українське прізвище формувалося від імені «батька», значно рідше від імені «матері». Численні Петренки, Іваненки, Романенки, Луценки, Уляненки – тому яскраве підтвердження. В Західній Україні такі прізвища формувалися за допомогою суфікса «ів» – «іванів», «іллів», «іванців». На жаль, жіночий суфікс «ова» в Україні не прижився – тому нинішнє жіноцтво має чоловічий варіант цих прізвищ. Також у деяких випадках українське прізвище формувалося, можливо, від імені діда чи баби за допомогою суфіксів чук, щук, ук, юк. Наприклад, Іванчук, Гаврильчук, Ющук, Іллюк, Малинчук, Олянчук. Хоча у цьому випадку важко напевно сказати, чи прізвище походить від імені батька чи матері, діда або баби. Є і прізвища, які ведуть свою історію від князівських часів. Це прізвища з суфіксами вич-іч. Для прикладу візьмемо Милорадович, Зінкевич, Голубкевич, Левкович, Андрухович, Шухевич, Білич, Зварич, Кулинич. широке коло українських прізвищ сформоване за професійною ознакою. Коваль, мельник, швець, чумак тощо. Такі прізвища, як Потоцький, Вишневецький, Горецький, Уманець, походять від назв населених пунктів. Дуже рідко прізвища давали від назв річок. Дніпренко, Дністровий, Узинець, Роставець. Чимало прізвищ походить від назв тварин, птахів та риб. Як правило, родини мали їх як прізвиська із часів князівської доби, аж поки вони не стали прізвищами. Серед них Тур, Ведмідь, Вовк, Віл, Лисиця, Бик, Заєць, Соловей. Прізвища Тур, Вовк, Ведмідь – найстаріші із цієї групи. Численну групу становлять українські прізвища, які походять від вуличних прізвиськ. Їх особливо багато в центральній та східній Україні. Вони найчастіше давалися запорозьким козакам, які були мастаками на вигадливі прізвиська. Ось лише кілька прикладів такої вигадливості та дошкульності. Не туди хата, не пив пиво, пані будь ласка, пророк, розкаряка, чмих, перерви дно. Прізвищами ставали назви народів: Турчин, Волощук, Литвиненко, військові звання, Хорунжий, сотник, гетьман і навіть церковні посади Дяченко, співак, Пономар. Тому, щоб зрозуміти, ким були предки нинішніх носіїв прізвищ, часом достатньо звернути увагу на прізвище. Так, якщо хтось шукає своє шляхетне походження, то мусить знати, що носії прізвищ, які закінчуються на скій та іч, Мали предків шляхтичів. Носії прізвищ-прізвиськ найшвидше походять від козаків. Козацька старшина носила прізвище із суфіксами -ій або -ий. Осачий, лановий, Гайовий, палий, Повалий. Прізвища військового походження відносять нас до часів гетьманату та реєстрового козацтва. І серед предків треба шукати полковників, сотників, хоронжих, писарів. А щодо походження із часів князівської доби, то такі прізвища як Кмідь, Кукоба, Тур, Ведмідь вказують саме на той час. Тим, хто прагне дізнатися більше, рекомендуємо довідник українських прізвищ Юліана Редька. Наша програма триває. Згадаємо характерні риси синтаксису, тобто побудови словосполучень і речень української мови. Сьогодні чимало помилок у нашому мовленні спричинені впливом російської мови, яка має відмінні від української правила побудови речень. Особливо відчувається такий вплив у діловому мовленні. Наприклад, українській мові властиве вказування на об'єкт дії. Ми розглядаємо процес. Кафедра виконує дослідження, люди слухають передачу по радіо або безособове речення на НОТО на працювання узагальнено, запропоновано нову модель, зібрано новий матеріал. Іменник в родному відмінку із зазначенням суб'єкта дії застосовувати не можна. Тобто такі форми, як «нами узагальнено напрацювання», «нову модель запропоновано дослідниками» – неправильні. Ми можемо сказати «дослідник врахував зауваження», а не «зауваження враховані дослідником». Спеціалізована рада прийняла висновки, а не висновки прийняті радою. Тобто можна сказати, що «зауваження враховані», а «висновки прийняті». Але при цьому не можна вживати іменники на позначення осіб в рудному відмінку зате можна скористатися неозначено особовими конструкціями. Зауваження враховуємо, зауваження враховуватимемо або додати такі слова, як треба, може тощо. Наприклад, зауваження можна врахувати, кошти треба використати. що для української мови характерні стійкі прийменниково-іменникові сполуки. Наприклад, із прийменником «для» вживається така стійка конструкція. Комісія для складання резолюції, а не комісія по складанню резолюції. Прийменник «до» вживаємо так – відповідно до вимог, а не відповідно вимогам. Виводити до резерву або резервувати, а не виводити в резерв. Прийменник «з» вживаємо у таких конструкціях «Знати з досвіду, а не по досвіду» «З тієї причини, а не по тій причині» «Згідно з законом, а не згідно закону» Прийменник «за» вживаємо так Обчислити за формулою, а не по формулі За даними аналізу, а не по даних аналізу Порівняти за показниками а не порівняти по показниках пливти за течією а не пливти по течії прийменник на слід використовувати коли кажемо на вигляд а не по вигляду на вимогу а не по вимозі чи за вимогою на замовлення а не по замовленню на запит а не по запиту чи за запитом звертати увагу на щось а не приділяти увагу чомусь Прийменник «по», «по два в рядку», «по черзі», «по периметру», «по каналах» або «каналами», «піти по товар», а не «піти за товаром». Прийменник «у» або «в» слід використовувати так у всіх напрямках руху, а не по всім напрямкам, у певні періоди, а не по певних періодах, в Україні, а не на Україні. Прийменник «через» вказує на причину. Через непорозуміння, а не по непорозумінню. Через помилку або помилково, а не по помилці. Можемо оминути увагою і такі мовні конструкції, брати участь, а не приймати участь, вживати заходів, а не приймати чи вживати заходи або ж міри, давати змогу, а не давати можливість, долати перешкоди, а не переборювати перешкоди, дотримуватися вимог, відповідати вимогам, задовольняти вимоги, а не задовольняти вимогам. Правильно казати так. Завдавати болю чи втрати збитків, а не спричиняти, наносити, завдавати біль, втрату, збитки. Запобігати нещасному випадкові, а не запобігати нещасний випадок. Надавати ваги вигляду сенсу, а не придавати-надавати вагу вигляд сенсу. Про посаду кажуть обіймати, а не займати посаду, питання ставити, а не задавати, подяку складати, а не виносити, вимогу ставити, а не пред'являти, цілими днями, а не по цілих днях. Українська мова має чимало синтетичних конструкцій. Тобто, якщо в інших мовах використовуються цілі словосполучення, а часом і речення на позначення певних дій, предметів чи явищ, то в українській є слова, які передають такі значення. Порівняймо деякі українські слова з російськими відповідниками. Книгарня – книжний магазин, залізниця – железна дорога, зневіра – упадок духа, Садовына, садовые деревья. Передусим, прежде всего. Веттоди, с тех пор. Чим душ, что есть силы. Доси, до сих пор. На невыць, на нет. Резбленный, покрытый резьбой. Оцвяхованный, обитый гвоздиками с широкой шляпкой. Жоден, не один, а бы, лишь бы. Бо, так как... Лекарка, женщина-врач Найшвидший, самый быстрый За низко, слишком низко За велике, слишком велико Тонесенька, совсем тонкая Есть еще много таких, так бы мовити, економних слов О бабич, по обидва боки Обіруч, обома руками, унеможливлювати, робити неможливим, знебарвлювати, попереставляти, повідновлювати, порозкидати, познешкоджувати, цигельня, цигельна фабрика, броварня, пивоварня, ливарня, ливарний завод тощо. Окрім складених форм, українська мова має прості форми дієслів майбутнього часу – Виконуватимуть – будуть виконувати. Розроблятиме – буде розробляти. Цікаві також специфічні формотвори складних слів. Горить світ, пройди світ, убий вовк, верни гора. Часом замість дієслова з іменником, краще обрати одне слово. Наприклад, російське удержать в пам'яті» Украинскую слід передати словом запам'ятати Так само положить основання заснувати, подвергать критике, критикувати, прийти в негодность, зіпсуватися, находиться в противоречии с чем-то, суперечити чомусь, привести к ухудшению, погиршити. Приносить извинения, выбачатися, приходить в упадок, занепадати, предъявлять требования – вимагати, обеспечивать защиту, захищати, поддавать исследованиям, досліджувати, отдавать распоряжение, розпоряджатися. Так само замість забезпечувати безпеку, гарантувати безпеку, убезпечувати Зараз наша традиційна рубрика відповіді на ваші листи перед мікрофоном професор Катерина Городинська. Ярослав Петрович Мушак із Тернополя запитує: чи можна замінити слово навчальний автомобіль на учбовий автомобіль? Ні, не можна, тому що в українській мові немає слова учба, з яким би слово твірно можна було пов'язати прикметник учбовий. У російській мові вживають прикметник учебний утворений від іменника учоба. Українською мовою правильно вживати лише навчальний автомобіль, тому що одне зі значень прикметника навчальний пристосований для навчання, тренування. Порівняймо. Навчальний тролейбус, навчальний корабель, навчальний човен, навчальний автомобіль. Цей прикметник утворено від дієслова «навчати». У шкільних підручниках Досить поширені форми при вивченні, при відмінюванні, при лічбі, при навчанні, при спостереженні, при аналізі та інші. Нас запитують, чи правильно так уживати? Ні, неправильно, тому що в українській мові прийменник «при» не виражає з віддієслівними та іншими іменниками значення одночасності. Замість цієї форми потрібно вживати форму родового відмінка з прийменниками під час чи у процесі. Порівняймо. Під час вивчення, під час відмінювання, під час лічби, під час навчання, у процесі вивчення, у процесі навчання, у процесі спостереження. Або вживати дієприслівник на уче Наприклад, вивчаючи джерела, запам'ятовуйте їхніх авторів. Відмінюючи займенники, стежте за їхнім наголошуванням. Аналізуючи речення, правильно визначайте його головні і другорядні члени.